Aducerea mintei a păcatelor este înuită din an în an, tocmai prin aceste jerfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și alțapilor să ștearcă păcatele. De aceea, când intră în lume, el zice, tu n-ai voit nici jerfe, nici perinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici de tot, nici jerfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, unsulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule! După ce a zis întâi, Tu n-ai voici, n-ai primit nici, jerfă, nici pinoase, nici ardere de tot, nici jerfă pentru păcat, lucruri aduse toate după lege. Apoi zice, Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule! El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie, Am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea tropului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujbă în fiecare zi și aduce de multe ori acele jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, din potivă, după ce a adus o singură jerfă pentru păcate, s-a așeza pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrășmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui.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 Acolo unde este iertarea de păcate, nu mai este nevoie de jervă pentru păcat. Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare liberă în locul trasfund pe calea cea nouă și vie pe care n-a deschis o el, prin perdea din lămuntru, adică tropul său, și fiindcă avem un mare preoț pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină,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 ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jerfă pentru păcate, ci o așteptare înfricoșată judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvățiți. Cine a călcat legelui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau 3 martori,